orte spiger og cup med Anders Breinholt og Anders Lund Sådan der. Og tak for sangen, Boris. Tak for sangen, Boris. Tak for dansen. Tak for dit vidunderlige tennisspil. Og tak for at være den verdensmand som du var. være med dig og gå med fred. Kan man vel godt. Ja, det gør man. Siger man ikke det? Det siger man i mange kulturer, blandt andet vores. Okay. Gå med fred. Nishit Nast Nishteratov. Nerge zg zg dit da shit at bære sport. Jeg kan godt at kunne russisk. Ja, men vi har overvejet øh, at lave en lille indføring af russisk øh, i programmet. Det kræver at vi får nogle af de der lingua fongbånd, og det kræver at vi får en kassetbåndoptager, og det er altså meget indviklet. Så den er Også fordi lidt... det er simpelthen for ny teknologi til at indføre her i ja. Danmark Og vi stadig har palisanter spolebåndoptager lagt ned i et lille skuffemøgle. Anders Breinholt er jo øh, min medvært og mm. ven ja. øh, på dette program. Jeg hedder Anders Lund Madsen, og overfor os, Gråt, inden øh, sidder Jens Branko Poulsen, som jo er producer. Og Web Wizard, og vores mand in the gay community, hvilket vi ikke har hørt meget til. Men lad det nu ligge. Godt, du er Tak. Hvordan går det med det der gay games, uh, come out games, der er her i 2018 i København? Come uh, out games? <laughs> det er jeg mere, jeg ved hvad det hedder. C.U.M. Uffe Helbæk, der er formand for det jo. Ja, det går over fremad. Og du er jo blevet næstformand i Feeney Det er korrekt. Ja. Kølgge. Ja. Hvad, hvad skal der være for nogle, nogle sportsgrene kommer der? Spydkast. <laughs> Oh. Stangspring. Stangspring selvfølgelig. Og oh, stangtennis. <laughs> og så sidder tre af de måske mennesker i Danmark og tænker, kan man få flere sportspring til noget <laughs> til med... Til noget med, at der var, var en stjern og homoseksualitet. Og jeg tænkte, kast det var det, det nærmeste, jeg kom. Og det har ikke noget, noget at gøre andet, end man skal have skoen rundt om... spring. spring. Pæle Pælesidning. Pæle mm. mm. Godt. Kuglekast. Kuglekast. <laughs> Kugles død, det, sted, ja. Kugles uh. ja. Oh her er Jochen nej, nej, nej. <laughs> Æ, velkommen til programmet. Vores øh, reduktion er jo skåret ned cirka 25%. procent. Decimeret øh, med at uh, gry er på øh, kærlighedsferie i øh, staterne. Ja, Amerikas land, men derimod... Øh, Sidder filosofen derude. Han er der jo, og vink, øh, filosof. Filosofen vil jo øh, filosofen fra kl. 14.45 til 14.47 sidde foran vores webcam, som ja. I kan finde på dr.dk. -spider. Og han tager skubbetøj af, hver gang, at der er nogen, der <laughs> mailer ind med ordet. Ha? Det er nemlig rigtigt. Så uh, harer, altså dem, vi skal male ind for nummer klokken cirka 14.45. <laughs> så vil man se en helt filosof til sidst. Uh -uh. <laughs> og i morgen vil han glat sig i ansigtet foran. Uh, det er bare det. det, er, det, det som, til. Må jeg sige noget i øh? øvrigt? Uh, ja, så kommer der en del sms'er, hvor der har harer ja, vil... ja, Det er for tidligt. Det er faktisk 14.45. Ja, og vi siger det ikke mere før nu. 14.45. Så skal de bare blive ind med harer ja, sms'er og mails. Mm. Hvad vil du sige? Jeg vil gøre telefonen klar nu, allerede skrive har og så bare vente med at sende. <laughs> det vil jeg også gerne. Så man gøre. virkelig var klar. Mm. Der skal bare hver en travl, skal jeg den spæde oh. drengekrop. <laughs> Hvor meget er der på ham? Jeg tror ikke, der er fem stykker tøj, så er nede, ikke? Åh, oh, jo. Mm. ha ha ha ha. ha, ha. Mm. Øh, I morgen får ja. vi besøg af en mand, som jeg var bundt der meget. Også jeg. Øh, Peter ja. Mykking får yeah. vi besøg af. Og øh, årsagen til, at vi først gerne vil have Peter Mykking ind, det var øh, blandt andet fordi hans grin... Uh, han hedder hyrdege, hyrdege, hyrdege, og det vil gerne have mig til at grine. Og så kommer jeg, og vi har faktisk siddet snart med dig. Øh, jeg ved godt det første dag i morgen. Det er bare for at få lidt tid til at gå nu. Ikke? Ja. ja. Uh, hvad skal vi snakke med myggen om i morgen? Og jeg har foreslået, at vi ja, skulle vi lave... ikke på den måde. Hvad skal vi nu snakke? Nej, nej, nej, skal vi Skulle vi hænge det op på noget? Præcis. Uh, skulle man uh, sætte køkkenet op, så han kunne lave mad. Det ville også være lidt mærkeligt, ikke? Ja, eller skulle nys plader? Det er okay. Det Synes jeg også okay. ukonkret. Uh, men jeg kunne godt tænke mig. At, og at skal vide... han jo også danse sin forjedede fugledans? Jeg kunne, godt, oh, tænke, okay. jamen, jeg kunne godt, bare godt tænke mig at vide Peter Mykeng, hvis han nu havde været her nu. Og jeg spørger mig også altså i morgen. Hvad skete der, dengang du var Grand prix hvor du har løbet ja, rundt på væggene? Okay. Jeg, jeg håber på, at vi kan få at han gider og har lyst, og han skal selvfølgelig gøre det, hvis ikke har, til at fortælle, hvilke ord, der røg igennem hans høresneg, hvad produceren sagde til ham. Ja. For jeg husker, at Nathase Kronis ansigt, helt blejt, uden at få trækket en mine, da Peter Mykeng kaster sig ud i en scorekajt dans. En anden ting, jeg godt vil spørge ham om, som jeg også skal til, det er fordi, at jeg på en eller anden mystisk måde har jeg fået downloadet en sang, øh, hvor, som hedder Ode til Peter Myggen. Okay. Som jo handler om, at der sidder tre sang lyder, så nu citerer jeg for sangen, det er altså ikke noget, jeg selv siger. Ah. Der sidder tre nære i et badekar fuld af sed. og så tager den derfra, og det hedder altså Ode til Peter Myggen. en meget mystisk sang, jeg aldrig nogensinde har bedt om, som kom ind i min computer. Men vi spiller den i morgen. Det synes jeg, vi skal gøre, fordi det er jo Peter. Jeg håber næsten ikke, at han, han hører nu, for han har tænkt, at det er måske, jeg kan nå sin navn. <laughs> det kan du ikke, Peter. Men der ligger masser af taksamonger i receptionen. Ja, der gør. Ja, der gør. Hvad sad du ring der Jens? Det var bare, at der kom rimelig mange sms'er ind øh, oven på de der olympiske homoleje. Oh. Og øh, der var måske i hvert fald 30, der skrev, at ringridning også skulle være med. Og så var der en, der var rigtig sjov. De glemte den mest oplagte 100 meter ryg. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, Ja, men så velkommen til programmet da. Ja. Sværre skal det da ikke være. Det fede er, at vi har så mange modende lyttere. Og jeg elsker, når der kommer sådan nogle SM'er ind, der mistede lige en trofast lytter. Okay. Jamen, øh, så meget havde vi nok heller ikke brug for dig, var, var det, fordi vi spillede to gange? Eller? Ja, vi spillede det to gange, så mistede vi en trofast lytter. Altså, trufas, er så trofast, det æder med ikke trofagshed. Det, det er hvis vi laver noget snotprogram, måske ja. et halvt overtræk, træk, og så stadig sidder og siger, at jeg tror stadig på, at det er en trofast lytter. Dig, du er en lille svækling. Ja. Der er ikke magt at høre to ja, numre en gang. Det er, det. Gang. Ja, det er, det er det. ikke noget med trofagshed at gøre. Øh, eller også, så skifter vi spader, skriver folk sådan, ja. sådan lidt. Jamen, helt seriøst. Men det skal vi ikke ind i. Det er jo det, vi ikke... Anders, vi er Jeg vil gerne spille noget for igen. <laughs> <laughs> det var bare... Det var humor. Det var humor. Vi ja. skal i gang med at fortælle, hvad der kommer i programmet. Jamen men allerførst lige rydde misforståelse af vejen. Hvad er det? Uh, uh, Out, World, uh, Out Games der. Come ja. Out Games. Ja. Uh, I 2000... Uh, ikke 2018, det er 2009 allerede. Allerede? Så det allerede, altså, du kan godt snart begynde at finde noget. På deres hjemmeside har de desværre ikke endnu fundet ud af, hvilke sportsgrene der vil være. Så alle de mange tilbud... Uh, eller forslag, vi har fået... Ja. Det er lidt spildt i guds ord på baller kan vi ikke sende dem videre? Det tør jeg simpelthen ikke. Godt, så er det programmet også <laughs> I dag i programmet, så skal vi have to ting. Der er mange ting, men der er de, en af de to ting. Jeg der er, virkelig, er to grundpiller, der Det er et vores indslag, som vi langt om længe fik kørt igennem i går. Lidsmueren debat og medier, og øh, det var med Peter Kort og Geisling, altså radio-tv-lægen. Jeg synes, det gik rigtig godt. Han er bare læge nu, fordi han er, han er jo ikke ansat. Af, men, eller, jeg ved ikke, hvad han laver, men han er aldrig rigtig bare arbejde i Danmarks Radio. Jo, han øh, er på nogle kurser. Nå, ja, det er, det er lægekurser. Ja, eller eventkurser. Blindtarm a til Z, Og øh, det skal vi have et indslag. Vi skal have vores Anna Piel, øh, indslag også, som vi har... Ja, svært at trolde om. Mm. Og så kunne jeg godt tænke mig at analysere to tekster. Jeg siger bare eh, Dirk og Aarhus med, at der kommer altid en piger en sporvogn til. Sat over for. Suspekt. skudtæt. Ja. Man tænker, at de nummer har ikke noget med nogen at gøre. Jo, det har. Det har de vise nok. Og så begynder vi at varme op til det store brav i morgen. Er der jo en formidabel fest. Desværre er det, er det, er det kun i øh, København. Ja. Desværre er det ikke en fest, hele landet er inviteret til. Eller man skal være velkommen til at rejse jeg i København. Der er nok noget. lige hele landet på vej herhen nu i så osv. Nemlig, det er sådan i morgen. Klokken 17.15. Ankommer. Øh, HMS Vedder. Galitia 3-Expeditionen hjem. Efter 8 måneder på de syv have. Vi skal ringe til Kenneth Olsen. Han sidder i møde fra nu af og er først klar 15.45. Så der har jeg lovet, at vi ringer til ham, og han vil meget gerne være med og glæde os meget. Og høre om, om programmet for i morgen. så skal vi have klynk yeah. Så skal vi høre et indslag, som vores filosof, Karsten Holts. Han har klippet fra Godmorgen Danmark, fordi yeah. det er den første gang har Carsten været så heldig, at han har fået lov til at rode med vores redigeringsanlæg, yeah. som hedder Dalik. Og hvis du sidder derhjemme og tænker, jeg kunne godt tænke mig et øh, afviklingsredigeringsanlæg, <laughs> så køb ikke det, der hedder Dalik. Det er fransk staves D-A-L-E-T. Køb det ikke, slet ikke versionen 5,1. Lad være med Stop. At købe det. Lad være med at købe. Hvis du sidder hjemme, skal jeg starte en lokal radio. Vi skal ikke lave en lille cool, radio. Det, gør det gør jeg vil det, godt det. lave podcast på nettet, jeg vil lave et eller andet. Lad og at købe Dalé. Du køber IKKE Dalé. Det er noget af det eneste helt, helt sikkert, man ikke skal gøre. Og i går fik vi ikke noget spillet til Spingo. Det skal vi selvfølgelig også i dag. Og skal vi have en god sik? Ja, og jeg må ikke trykke her. Jo. Det er The Killers og nummer, der hedder Read My Mind. Men det her, her det er på Det er sådan en remix, det skal vi gøre. Det gider jeg simpelthen ikke gøre. Men, men så, så mens du finder noget andet. Kan vi gå den af Bjørk, så? Den kunne jeg ja, rigtig den er, blevet, den er du blevet en ja, ja, ja, touch ja, ja, med Den kan jeg godt lide. Jamen, man skal ikke skamre ud hit, jo. Ja. Sådan. sådan. Så laver det hele meget bedre. Så er det ikke sådan noget unga, unga, unga. The Killers og Read My Mind. Velkommen til uh, programmet. Om Anders, om lidt. Ja. Yeah. Skal vi ikke kaste os ud i altid en pige og sporvogn til? Det er det, vi skal. Analyseringstekst. Yeah. Nu skal vi uh, til en lidt uh, ja, sjov leg ved ikke. I går. I går, Anders, ikke? Ja. der havde vi et indslag med i studiet, som øh, i første omgang faldt lidt til jorden. Ja. Så tog vi det igen senere, og så kom det ellers bragende med 400 km i ja. timen. Ja. Måske er det også det, vi skal nu. Uh, jeg ved det ikke, det er ikke, fordi jeg skal undskylde det på forhånd. Men det er bare... Jeg har gået helt formiddagen og nyndet. Der kommer altid en ja. spårvogn og en pætel. Ja. Ja. Med Dirk og en nogle dage har vi alle. Og så tænker jeg... Fordi du lader det jo ikke blive det. Nej, jeg tænker... Hej, hej, hej, ho hov, hov. Ja, hvad er det, jeg bliver fascineret af? Og så har du øh, brugt det meste af en arbejdsdag på at øh, efterspore øh, sangteksten. Ja. Og så øh, skal vi analysere den nu sat over for... For øh, suspekt og nummer, der hedder skudtæt. Ja. Yeah. Det er sådan, at øh, Dirk og Aarhus... Vi kan da lige høre starten. Skal vi lige høre starten? Ja da. Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører. Førerpy, den, den drejer selv, når sporet, sporet slår et sving. Jeg er det, der afgør, når det vi stopper. Er, øh, og det er som vi sang her, kan man sikkert gå ud på, ikke? Det er, at det er historien om øh, to ældre herrer, som bejler til flere forskellige piger. Sådan ser det i hvert fald. Ja, og, og det det? Men er det ikke, den er skrevet i 60'erne, den her? Den er faktisk endnu ældre, i bange øh, den er... Nej, den er for starten lige starten. Jamen, Det er også lige meget. Ja. Ja. I hvert fald, så ser jeg den jo mere som en rejse ind i, i kvindens univers. Det mener du? Ja. ja. Øh, hvis vi går ind i starten af uh, første vers, det vil vi lige høre lidt om. Så får vi jo præsenteret de to mænd, som du kalder ældre. Ja. Men som jeg tror, er absolut yngre mænd. De er desværre ikke af dem i dag. Fred ja. med dem. Fred med dem. Men, men, uh, men da de på det her tidspunkt indsynger sangen for altså, knap 50 år siden, ja. øh, der var de yngre. Det, er det der sker, det er, at de, de, de er til tilsyneladende ombord på en form for sporehånd. Og quite. til de lyttere, der måtte huske, hvad en var, I er på den forkerte kanal. De skal på P4 jo. Fordi at, øh, os, der kan huske sporehånd, vi er for gamle. Jamen, jeg kan heller ikke huske det, men jeg har fået det fortalt. Og her kommer den. Ja. En sporehånd var... Et form for tog. Yeah. Forestil dig regionaltoget, eller s toget kører. Eller, eller hvor man bare.. Det bare kører ud på asfalten. Men det man så havde gjort, det var, at det kørte sig ikke på asfalten. Forestil dig, nej, nej nu har jeg noget en bedre. Okay. Forestil dig, at rutebilen, bussen. Der havde vi trollebusser. Ej, nu må det ikke blive så svært. Forestil det. dig, at bussen, den kører på skinner. På skinner i stedet for asfalten. Og skinnerne er lagt ned i asfalten. Man kan også sige, alle jer, der cykler i København for eksempel, en gang vil jeg så sige, det kladang, kladang. Så er det fordi, I kørte over nogle gamle sporensprog. Spor. Ja. Sådan. Var der ikke Sporvogn? Nej, det var kun i Kamavler sporvogn der var i der ikke også, også i Aarhus og Aalborg og Aarhus og Esbjerg havde sin egen uh, Sporvogn. som der gik over Havnet. Odense og Salzburg. Men ja, og det er så Salzburg. ikke så meget i den her samme. Så Sporvogn er altså en form for uh, forholdsvis enkelt uh, befordringsmiddel, som ikke længere er. Fordi at, uh, det var herrefarligt, når de kom kørende, og hmm. så blev man kørt ned. Men, men det, jeg her... ser, ser sporen bare som et, som et billede på kvinden. Okay, det var ikke det, jeg havde tænkt mig. Nå, Så nu falder det til jorden. Nej, nej, jeg kører. Nej, nej, overhovedet ikke. Det var bare, øh, jeg ser det som to ældre, yngre fyre, mm. som står på en sprog, yes, øh, hvor den ene praler om, at han er vognchauffør. Ja. Han skal nok score hende dame der. Ja. Øh, og den næste siger, kunne Du er jo bare en chauffør. Pigerne kigger væk, når de ser på dig, okay, Så det er sådan lidt... Øh, det er sådan, jeg ser den. Okay, Skal vi finde den? Nå, er det den her, må Altså, det er sådan noget pralerie, forstår du? Ja, det, er det mener jeg. Jeg er. er den vigtigste, for jeg er vognens fører. Ja. Fører py, den drejer selv, når sporet slår et sving. Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører. Undskyld, det jeg, for det er mig, der siger den. Det, du lige skal, hvis du lige stopper her. Det, man lige skal forstå, det er jo, at man i havde to, en bemanding på to mand. Ja. Der var en, en vognfører. Altså han der styrede sporvognen. Han havde en form for aggregatforst i vognen, som ja. han ganske rigtigt ikke kunne styre med, fordi det var jo altså bare lagt i skinner, som man siger. Men han havde en acceleration og en deceleration. Ja. Øh, og så havde han jo altså også mulighed for at stanse vognen og ja. ja, ja, ja, åbne ja. Ja. og lukke dørene. mod den anden, altså ham, der her spiller Dirk, er ham, der er billetøren. Også ham, der ringer til afgang, som man siger. Yes, der ringer med klokken. Vi kører videre, ikke? Ja, tak. Du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn. Åh, oh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til. Min rang som vognen, styr, den kan du aldrig stige til. Jeg tror, jeg stiger til Jeg ser en... det som to mænd, der står og bejler men, gør de, men hvad er det, de bejler til? Jamen, de bejler til nogle piger, og den ene siger, jeg kører sporvogn, jeg skuer alle damerne. Den anden siger, jeg er billetøren, folk kan ikke lide dig, de, det er mig, de ser, det er mig, de kan lide. Men når de siger sætningen, der kommer altid en sporvogn og en pige til, hvad er så sporvognen? den lille leg. Det er det, jeg gerne vil vide. Ja, der er det da helt rart. Mm. Fordi der. der kommer en pige til. Jo, tak. Men hvad dem sporer? Ja, ja, det er det Det der står for alles blik som Gallionsfiguren. Ja, manaliserede, der i ser. Faller symboler over over det hele. Ja. H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører rundt. Det er en mand der roder ind i der menageri. Det er det Birker kom til samme måne. Hun har faconen, hun bølger med balkonen. Det bet der stod hun op på for pladronen. Ja, så. Og så kører den, ikke? Det er jeg ser det bare og det er det nydige nu, det formodentlig godt kan falde til jorden. Ja. Øh, et slag, ja. Men Kom vi kan med. altid redde det med at køre det baglæns. Ja, altså. Fordi at uh, jeg sidder og tænker, ja, de fremstiller pigerne lidt som en skøge. Jeg ja, det synes selv ja, at de, det de, det taler, de taler ned til pigerne. De taler ned om kvinderne. Balkon, de, uh, og bølger. den her gang i starten af 60'erne, der var det nej nej ne, ne, det var søde dirk. Den skægge dirk ja, og den, ja, ja, den skægge ove, den interessante, den kloge ove. Jeg ja, elsker dem begge to. Ja, ja. Men, men det er det for noget? Fordi, når man så spiller det her nummer for eksempel nu skulle vi lægge dem op i siden hinanden. Det kan systemet ikke, derfor kører aldrig en dalé. Øh, nice. øh, for man kan ikke spille den på den måde samtidig, vel? Så skulle okay. vi have klippet det ind, og det er ja, overgivet ja, det næste. Ajj, ajj, nej, nej. Øh, man kunne lægge dem ved siden af hinanden. Men, men hør bare, øh, det jeg spiller nu, det kan vi sammenligne. Har du teksten klar? Jeg ja, har teksten klar. Og det er jo en opdateret version, kan man sige. Det er en opdateret version af, at der kommer altid. Prøv at her. Vi siger her selvfølgelig, at de, de snakker ikke om det De snakker selvfølgelig plader. om, at de praler om, at de sælger helt vildt mange plader. Men det er, at de er samme historie. Men forrestillet er det, at jeg er fedest, osv. Det her det, var Ove og Dirk er nu 2007, ja. Sådan det er nummer så godt nok på 2003. 2003. For at høre det er det det, det fuldstændig samme historie. Den er selvfølgelig blevet opdateret Naturligvis Og øh, jeg ved, skal vi over til omkredsen? Det er jo meget, Det er jo hård musik. hårdt. Det er hvis der er børn derude, ja, så, så skal vi... de altså ikke lytte med nu. For Nej, det ja. er øh... Jamen, det kan også det, vi skal droppe omkædet ja, Og stem for øh, Og for måske lige fordi det er rigtig, rigtig grimt. Det er jo når man spiller det her bagdans. Hørte du det? Nej. Han sagde pik. han sagde ikk. Jo, det jeg ikke. Lister, lister i min lister i min det til mig, når siger det når <laughs> Min listepæk kører til <laughs> Hvad for noget? Ned i halsen? <laughs> det var jo Ej, det ja, siger han da ikke. <hald çok son> slikster i den? Ja, yeah, sig slik, <haldoh> <slikster> i den. <haldoh> slik, snak, Anna, slik, slik, snak, ja. Ja. Hanna, slik, snak. Jeg tager stærkst det Vent, Jeg lister den ind. Jeg giver lige 10 sekunder mere. Oh, der, er det <går I? tryklar ICuidlatt> den lyd, vi hører? Jeg lister den ind igen. Jeg ja, ja. ja. <laughs> det er skidt. Yes, yes. ja. Så har vi haft det med. Jeg synes, det kørte godt. Det var dejligt. Tak skal være have. Velkommen til anden time af De Sorte Spejler, det musikalske talkshow, som sender her direkte alle dage, mandsredag mellem 14. og 16. Direkte på... Din yndlingskanal, p -tay. Mit navn er Anders Spreinholdt, og mm. øh, lige ved siden af mig, <tryk> bakker baglæns ind i studiet er Arne Slun Madsen, og omvart til min er Jens, the web dilly, man. Tænk okay, om, hvis ja, man snakker sådan. Så man sådan madvig. Han snakker, lidt så hurtigt, men det ville jeg ikke. Prøv at ja, Det lyder godt, det er Madvig, ikke? Ja. Han er en af mine rigtig, rigtig gode venner. Også fordi vi har arbejdet sammen på den her radio i mange ja, år. Ja, og vi har arbejdet han... sammen på en anden radio før det. Jeg var dog ikke med på MTV. Det prøvede han alene. Men øh, det vilde er, ikke? at så ja. manden. bliver ansat på den nye station, som startede den 1. februar. Mm. Er der en måned, og arbejder, det er meget vildt, han gør det. Arbejder på ANR oppe i Aalborg. ANR Guld. Ja, men det er, også, det er, det er jo et godt sted også for afvekslingen, Skyld. Vi, har, vi har lovet Jens at gå direkte til vafterne her, fordi vi har så meget i programmet. Uh, vi skal nå. Blitzmuren, debat og medier. Medier og medier. Mekant. Allerede nu er det her indslag jo uh, blevet taget op af mange af de etablerede medier, som er begyndt på deres uh, mediekritik. Øh, og jeg synes, jeg finder, jeg er selvfølgelig stolt, men jeg finder også en lille smule lavsigt, at de ikke selv kan finde på. Medier og medier, kan man sige. Ja. ja Jamen det skal ikke have været. I forbindelse med dækningen af den øh, nyde, eller nyfødte prinsesse ja. øh, på Rigshospitalet i weekenden. Tillykke med det. så Ja, tillykke med det. Der øh, er pressen jo sprunget ud som psykopater. Ja, undskyld mig. Ja, men men, jeg, men jeg journalister, døde, Bodil, Bodil Kat, Trine Larsen og vi de her alle sammen. Dem, som man ved, de skriver kongelig stof, slaget journalistik, ligegyldige petit historier ja. Det ved man. Men når, øh, undskyld Jeppe Nybro, øh, eller når Jesdorf, undskyld Jesdorf, eller andre seriøse... Øh, og okay fyr. Og okay-journalister, og okay-studier der kvinder, kaster sig ud i en stor omgang langt Så er færnet øh, langt. Så tænker man, den ene dag kan du stå i Irak, og bomberne flyver om på den næste dag, hvad spiser sådan en lille nyfødt mund? Eller spiser sådan en lille nyfødt mund? Øh, eller hvad sover sådan en lille nyfødt meget? Eller hvad, hvad, hvad, hvad, hvad er det der? De har op i ansigtet lige oven for næsen. Der er to af dem ude til siden. Oh, nærmest nej, nej, nej, nej, nej, nej. Og også fordi det var som om i weekenden, at det var den første gang, der nogensinde var født et barn i verden. Ja, og så var det ligesom om, at øh, A-holdet af jordmøder og overlæger stod der og lignede nogen, der aldrig nogensinde havde leveret et barn før. Mange opblæste små. Okay, Ben Falbert, hvad mener du med det nu? Nej, det var de der små der var vigtige. Det så jeg ikke. Jordmoren og de så bare herud foran. Nå, men jamen, jordmøder og hejl, du skal passe på, hvad jeg siger, for det havde min... Nej, men jeg tror bare, de har holdt det der møde blandt jordmøderne, ikke? Hvem skal ligesom være jordmoren? Den samme tror ja, det skal jeg love dig for, og jeg for, at der er ikke nogen, der kommer hen i nærheden af den, fordi der steder hun og har sat Jordmoren, sigt, der tog imod dronning Ingrid, og det klør, jeg på det. tog jeg også imod i lørdags. Ja. Øh, og som også stod imod dronning Axendrine tilbage i... Mm. Og dronning Dagmar, som jo netop er blevet lagt i jorden. Og, med, og det, der så sker nu, det ja. er, at øh, vi i dag følger op på scen fra i går. Ja. Jeg lover, at jeg ikke bliver ophidset. Det er et nyt klip fra Peter Kvolder Geisling, som jo er inde, og jeg har fundet ud af. Det er Jeppe Nybo og øh, det er Sisse Fisker, som øh, nogen her på, på øh, altså ledelsen... Øh, skal jeg skal være så, hvad jeg siger, for det er 20 minutter. Her på led her på DR, øh, nogen fra, fra ledelsen på nyhederne, der har sagt, I skal bare give den gas, og vær så... Som I kan være. Ja. Og øh, skal vi høre klippet? Ja, vi skal. Det er en udsendelse fra i går. Det er. Det er der øh, det lille, lille, lille Det farlige, der sker med det her klip, det er, at det er live. Og det vil sige, at, øh, at og det er mennesker, der jo ofte er mest trygge med nogle manuskrifter. Pludselig står de på dybt vand og skal svømme. Hmm. Og så sker der ofte det, at man begynder at padle. Og Peter, lige nu her. Hvad tror du så, der sker op på fødestuen? Vi ved, at de ligger op på noget, der hedder lyserød. Ja, ja. Mm. Det er Jeppe Nybro. Ja, store i dag. <laughs> Ja, præcis. Vi har da noget med, der ja. det. Bemærk, hvad de snakker om, at, at det er lysåret stue. Mm. Jeppe har et slips på. Sige Fisker har en lysåret trøje. En eller anden og BT er kom på lysåret papir. Og ikke? BT er kommet på lysåret papir. Flot. Flot. Visionært. Ah, ja, ah, men det er... Øh, køb ikke. Det har børsen ligesom gjort i 20 år. Ikke? Ja, eller oh. jyllands, Jyllandsposten, deres erhvervstillæg. <laughs> men uh, læg mærke til, hvad lægen siger om sig selv. Ja. Ja. Apropos vores... Det er <laughs> ja, præcis. Vi har taget noget med, der matchede ja. sådan nogenlunde. Nogle vil kalde det femset, andre vil sige, at vi er bare med. Sådan er livet så forskelligt. Ja, ja. Ja, ja. Nogen er til mænd, mm. nogle er til damer. for dig selv. Ja, det er det. Men Lyserød Stue, du var fuldstændig ret, og det var jo samme sted, som prins Christian også blev født. Uh. Nu kommer der en fantastisk information om øh, det viceværtsmæssige forhold på Rigsbjørn. Er det korrekt? Jo. Øh, jeg har hørt hørt sådan af omveje, at stuen faktisk ikke er blevet frisket op. Den er ikke blevet malet eller sådan noget siden Prøv høre. det Jeg hører omveje. Jeg tror, uden at vide det, men jeg kan forestille mig, at jeg spiller Geisling kommer gående ja. ind på Rigshospitalet. Ja. Kommer gående ned ad gangene. Ja, det gør han, ja. på Rigshospitalet. På så det, du vil kunne se, det er, at læger, medicinstuderende, sygehjælper, sygeplejersker, jordmøder, Portører. Portører, øh, bedemænd, falgfolk, hele lort vil springe til siden, fordi bare, åh nej, lad mig ikke møde denne mand. Han står og snakker. Nå, kan du øh, så fortælle mig, om den normale, Jeg skal lave noget på Kom nu, hvad har du lert noget? Jeg skulle lere, hvad, hvad, du... hvad er du der... hørt sådan noget? Okay, men uh... nej. Åh, da... oh. også Christian blev ført. Nu var det også kunne halvandet år siden. Ja, ja, men det var bare en lille inskudt ja, ja, ja, ja. som DR har, har her, lille er ja. det er har her. Nu bor du målet værd. Som det er har altså legefar, han kommer og Ja. Men nu selvudnevnt børnelege også kommer altså gåne. Nu er også visevært, nu er også varmeæmster, nu er også er bygningsinspektør, indretning. nu er også ejendomsdirektør over Rigshospitalet. Mm. Det er en nyhed, som I kun får, Jeppe Nybro. Det er det, han siger med lignende. Ja, ja. Er du idiot, Jeppe? Hvilken ja. historie er det, jeg fortæller dig? lidt dog efter. Ja, ja men det var bare en lille indskudsætning, ja, ja, ja. som det jeg har, har her. Du må jo malet hvad <laughs> Sådan hele tiden Ja, det, men <laughs> vi skal leve levere op Hvad er det, Jeppe Nybro siger? Griner. ...oplysninger øh, om det hele. Jeg tror, det det handler om... Nu er det jo faktisk... Det er et meget mediebevidst kronprinsepar. Hel er det det? Der skal det er det, det er, at uh, Lise Frederiksen, som jeg synes er fantastisk pressechef Ja, hun for er kommelse. vel en af de dygtigste pressechef, vi nogensinde har haft. i Ja, hun får meget kritik i øjeblikket, og i, i går aftes i tv 2 var der en fra Myre, Dum Dum, Lip Lap Et <laughs> eller andet uh, tåbeligt uh, kommunikationsbureau, <laughs> ja. som uh, altså firmaer betaler mange... Jeg ved ikke, hvad det hedder, men det hedder sådan en Myre, Mambul og Gulgul og Bafaf og Gagak.com. Uh, der uh, kan de altså hjælpe dig med dine mediestrategier, og der i går... Går den her person igennem øh, Rigshospitalet aflægen, hvor ja. kroneprensen bare kom ud og så siger, siger han kunne hænge noget ned. Man kunne godt have et bagtæppet op i nogle øh, lystige farver Ja, for det gjorde man øh, i år Man kunne godt have sat mikrofoner op der, hvor kronprinsen stod Nej, Og noget stod, lys Og noget lys ja. øh, og, og det er sådan et en, første i nyhederne, der prøvede Okay, den dag der er et ledet job derinde, siger I bare til Og øh, her prøver Kvortlup altså også virkelig at komme ind og blive præssechef i Kongehuset Det er af hensyn til os alle sammen og af hensyn til kongehuset, så ved de faktisk meget om, hvordan man skal begå sig og tænke tingene igen. Jeg tror, altså de har også forståelse for, at vi er mange, som gerne vil dele deres ja. glæde med dem og ja. se den lille pige. Ja, fordi det kan da godt være, at de egentlig har mere lyst til at luske lige stille hjem til Frederiksborg og hygge sig i foråret deroppe. Det er jo ikke noget at sige Men de ved selvfølgelig, at, at danskerne vil se sådan en uh, ny prinsesse. Jeg tror, at det, der bekymrer dem allermest nu, det er, hvordan ager den her lille ny prinsesse, når hun kommer ned til det her virak som elværdigt? Så det... det handler om at skabe varme og tryghed? Ja, det Jeppe springer ud. <laughs> altså, ikke som sådan, ja, men det handler virkelig om at sp spring, øh, eller... sprede varme og tryghed. Og, og, og skabe en god situation. Jeg tror, øh, jeg tror at er meget bevidst omkring, at den historie, der bliver sendt ud, det bliver en glad og tryg og positiv historie. Det tror jeg betyder meget for dem. Intet er så smukt, siger man, som et lille sovende barn, men vi håber selvfølgelig, at babyen <går> er vågen <går> Pølger, går og pliger med øjnene, når hun Arda, kommer hernede. Stop. Prøv lige at lige ved at høre den lille latter. Korto Bok siger man, som et lille sovende... Oh, okay. Positiv historie. Det tror jeg betyder meget for dem. Intet er så smukt, <går> som et lille barn, men vi håber selvfølgelig, at babyen <går> at er vågen og pliger med øjnene, når hun kommer hernede og møder os. Jeg er ked af sige det, Jeppe. Jeg, øh, hun mødte jo ikke jer. Hun sov. Hun, hun er sov. Et lille barn, hun er to, som var, øh, var hun nogle tager. 50 timer gammel. Ja. Hun sover. Øh, og, og, og, og det er da dejligt at vide for nyhederne, at, øh, altså, at journalister der Danmark har fundet ud af, at nu er kvinder simpelthen føder børn. Det ja. må da være... Nej, ja, det er lige at gået op for dem. Men det er kun DR's til jer, som ved, at fødestuen endnu ikke er malet. Hvor kom Christians den historie fra? Jeg kan godt tænke mig, at vide? han har fået den fra. Ja omvejen. Goddan, er, der skal spilles pladen fuld, der skal er, der spilles op, der skal spilles op til dans, der skal... 24 første og allerede nu kommer næsten over, det er nummer 54. Men ringer 20. 54 er næste år, vi spiller pladen fuld. Det er korrekt. Og, og det spiller om en mulepose og igen. Og man husker at sige tillidsbingo lige så Sådan snart. er det første. Næste nove er 76. 76. 86. 86. 86. 11. Nummer 11. Oh eller jeg gør lige sådan her igen, og så Nummer skal du også jeg lige lidt, så kommer der lidt flere ind. Nummer 35. 35? Nej, nej, nej, nej, nej, nej. haft det, er det første, nej, nej, nej, nej. 35. Nummer 1. Nummer 1. Nummer Nå, er der det? Hallo? Tillesbingo. Sådan. <laughs> Bango, mangotango. <laughs> sådan der. Hvad? Hvem har vi igennem? Det er hans. Hej Hans, og tillykke. lykke. med det. Jo, ja, ja, jeg er så glad. Det, jeg har ventet så længe på ej, det der. Ej, er men, det, men i dag, der kom, der, der kom nummeret endelig. Jamen det var det... Altså, jeg til ja, næsten ikke spørge, var det 35? Det var det. Nej, det er også først, at vi har det. Til med det. Anders, vil ja. du iværksætte ja. en dyre spørgsmål? Hans, hvor ringer du fra? Jeg ringer lige nede fra øh, nummer 7. Altså, vågenmærk ad 7? Det. Nej, nej, nej. Det, jeg ringer for at vi jeg ved øre. No, no, er du ved øer? Nå, ja. nå. Er ved øer nummer syv? Ja. I store tag. Han jeg spørge han spørger noget. Ja. Ja. Det må hvad hvad lavede du til daglig? Ingen skid. Nå, det var da dejligt. Hvor får man sådan en job? Det er fordi jeg er gået på pension. Not nå, for sådan der? jeg så spørge... hvad jeg... lavede du før du blev pensioneret? Der var jeg så var en dør. Ja. I hvilket forsikerselskab? Ej, det må jeg ikke sige mig det. Men jo, jo, jo, jo, jo, jo. Men med det har vi hånd i hånd. Nej, nej, det er det ikke, det er det ikke, det er det ikke. Det var Kodan. Kodan forsikring Peter Sobel, gammel gang. Ja. Kan du så uh, ja. kraft i rygter omkring is om sommeren? Om, om det har sin rigtighed, at der kun blev serveret gratis is én gang i Koden koncernen og det var, når Sobel sagde, at nu var det sommer? Det er rigtigt. Når de var ved, når, når låget, var ved at lette på dem derinde på direktionsgangen, ja. sådan en dag i julimålet, ja. for eksempel, ikke? Ja. og den var oppe på 25 grader osv., så, ja. så blev der givet is om eftermiddagen. Så det, vil sige, det, var simpelthen, det var simpelthen for, at de der folk, der ellers mødte om morgenen, at de ikke allerede skulle gå hjem til 12, fordi de syntes, det var for varmt. Så kunne man holde på dem helt til om eftermiddagen, fordi der var is i udsigt. <laughs> så når Gud sad op på direktionskontoret, ja. Gud han sad derop. Og sagde, nu er det is. Så er det istid. Er det is. så, så vidste man, det var sommer. For ikke, men ikke før Peter Sol havde sagt det, så var det faktisk sommer over Danmark. Nej, sådan var det. så var det sommer. Sådan det er det, der hedder klassisk arbejdsdeling. Øh, men du har det er jo altså... fantastisk, ja. ja no. det er egentlig dejligt. Og det er trist, det ikke findes længere. Men jeg så spørge om noget, Hans? Ja. ja. Øh, går du op i fodbold? Meget. Hvilke hold holder du med? Jeg er jo lidt ked af at sige lige i øjeblikket, men øh, det er Brøndby. Nå, okay. Jamen det er også mere, fordi jeg har altid tænkt over, at... Øh... Som Kodan. Som Kodan, spørger man jo også, om det Brøndby. De må jo svært at arbejde i Kodan og holde med København ja. for eksempel. Ja, det kan jeg ja. ja, nok have. Det er det, det, det så, det, det så vel, som de, jeg aldrig ville tegne i for Kodan, fordi de har sponsoreret Brøndby Nej, så mange år. Nej, fordi du, du er FCK'er jo. Ja, ja, nemlig. Nå, men det er jo, det er jo klart, ja, der ja, vil jeg ja. med side. Hans, skal de høre, hvad tror du, der sker med det der Brøndby-hold? Altså, skal de fyre Tom Kølert, fyre hele holdet? Nej, det kan man ikke. Hvad sker der derude? Nej, skal, øh, de skal ikke fyre Tom kølert, men øh, de skal. Øh, de skal øh, have nogle øh, forstærkninger, og så skal de øh, fyre deres sportchef. Ja, nej, det er jo sønnen. Han bliver jo. aldrig fyret, Hans. Han bliver søn. Jamen, det er jeg godt klar over. Men det er også derfor han skal væk. Han har hverken rutine eller erfaring. Han har ikke en skid. Og det er en nepotisme, at det der. det der. Til rigtigt, Hans. Hans, ja. jeg kan jo ikke sætte det små, ja, selv. Jo. Tusind tak ja, for det. Tusind tak fordi du ja. har ringet ind. Ja, og du har altså vundet en mulepose, og hvis du vil søde og sende en e-mail e til ja, det. Kan jeg det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Jeg kan, jeg ikke sende nogen e-mail. Nej, nej, fordi øh, det er helt lort, det er nede, og jeg venter på noget nyt og <laughs> alt muligt. Jamen så ja. folkebiblioteket, Hans. Had du øh, medarbejder i internet Folk. før gamle dage, før du kiggede på pension, Hans? Ja, men det er rigtigt. Ja, men så er det simpelthen kolerne nu. Så kan I lukket. Regn, med at du ikke fra internet nu, efter det, du netop har sagt, eller vi har sagt med Isen. <laughs> Nej, det er rigtigt. Ej men øh, hvad pokker gør man så, Anders. Så, øh, så gør man det, du en... at øh, vi har dit telefonnummer, Hans. Ja. Ja. Det kan, så jeg, ringer... det kan jeg se her. Og så... nu skriver Jensen ned, så ringer Jens der op, og så øh, får han din ja. adresse. Og det er ikke, så vi gør Det akustisk, som man siger. Han er også flint, Jens. Han Jens, er rigtig fedt, han er, han er, flink. Han er det vil du ikke hjælp. sige, når du har snakket med, men han, han snakker fanden, at du hører af Ja, men bare vent. og så på et tidspunkt, så det bliver for meget, så siger du bare, Jens, jeg må løbe. Jeg har sat kartofler over eller sådan noget, så, så forstår ja, han det. Nej, jeg har sat øl over lige op. Ja. siger, <laughs> jeg, jeg kan bare kigge forbi måske, i stedet for... Nej, Jens, lad nu være, fordi folk... Altså, vi har det godt godt, noget jeg, har, jeg har, har masser masse af øl. Kæft for, der bliver snak i munden. Ja, kan du have jeg, jeg har aldrig under 50 øl. Det <laughs> er <laughs> en rigtig hjertelig god dag. Ja, vi ses, Farvel, hej. God, hej. hej. Det sidste var lige lidt mere information, jeg egentlig havde brug for. Er det nummer 13 eller noget? Ja. Let's talk. Og efter det her... You. Hvad er det? Vi no, skal altid huske at forklare, hvad det er, vi spiller, når det er noget, faktisk, vi kender. Nå, det er en orkeste, der hedder Nude. Ja. Med nogen der hedder Bumblebee. Sådan der. Vi er færdige med tillidsbinko. Ja. Tak for hjælpen. Vi skal vende tilbage til Galatia-ekspeditionen. Ja, ekspeditionen, yeah, -ekspeditionen mod enden. Galatia 3 og det er stolteskib Vædderen kommer du hjem til... Eller det er vel dansk forvand efterhånden? Jeg tror, det ligger ude i Nordsøen nu. De vil næppe inde i dansk farvand nu, men i, det er de i morgen. Ja. I morgen efter en eftermiddag ja. øh, ligger de til ved lange linje. Åh. Øh, efter 8 en halv mm. måned. Åh. Øh, på de syv have. Åh. <laughs> kan du prøve at drikke sådan en bavian igen? Det er sjovt. Du kan bare tage øh. søvn. <laughs> <laughs> Og der er jo noget af et festprogram, øh, der er lagt an til, at de kommer. Mm -hmm. øh, og øh, der vil jeg da godt lige ganske kort skitsere, se. Fordi mange tænker, hvad, hvad, det er jo en folkefest på lang linje, øh, når de kommer ind. Øh, men hvordan orkestrerer man en folkefest? Og der øh, vil jeg da godt lige læse op fra programmet i morgen onsdag. Kronprinsen er ombord. Ja, det er correct. Right. Øh, og så, øh, så er der før de kommer til, altså fra 17 til 18 i morgen på lang linje, er der underholdning med eksperimentarium. Det er et band, jeg ikke kender. ja. Og så er der Leonardo Pedersens jaskapel og Søværnets tampurkorps. Forskningsprojektet her må også henvendt mange folkeskoleelever. Eller faktisk alle folkeskoleelever i Danmark på nogle givende klassetrin, som man jo skulle ramme med den her ekspedition. Det har i sin tid været en, et, et projekt, som skulle lokke de unge væk fra gadehjørnerne, så de kunne blive interesseret i en naturvidenskab. Og det er også derfor, at den her fest i anledning af hjemkomsten er jo lagt an for de unge. Og det er jo nok her, Leonardo Pedersens jazzkapel kommer ind, fordi jeg tror, at er mere til de modne. Der er det der uh, svingpjatter og jazz jo mere fordi meget for unge. Brede sæler og papaboodoo. Ja. Når der er en en jazzfestival eller hvis du bor i en by, hvor der er jazzfestival. Og det er der meget få, der ikke gør. Rejs væk derfra, <laughs> ja. når der kommer en gammel udkørt tubo -bil, <laughs> som normalt bliver brugt som opbevaring eller vogn til stilaser. Ikke? Eller øh, studenter. Så, øh, når der så sælger sig en nede, en, en, en mand, der sidder i en meget, meget spændte skjorter, eller med andre ord, en lidt overvægtig mand, der spiller trompet eller bassun eller bass, og har sindssygt brede jazzceller, hvor der er lidt nåder på, måske. Mm. Løb Røde gerne. Løb, run forest, run. Mm. Væk derfra. Men det, det er lidt imod det, jeg lige var ved at lægge ja. op til her. Fordi, at der var... Der, der, der, der... Jamen, det er jo ikke sådan noget her, vel? Nej, jo, Leonardo Pedersens jazzkapel er det, man kan kalde traditionelt jazz. Vi har en lille prøve på det her. Ja. <laughs> og der kan man allerede mærke, at det er af benene for at komme ned og danse med. Vi skal ringe til en af os. Ja, vi skal. En af dem, der har været med til arrangere festen, bare for at høre, hvordan de har streget det her sammen. Han hedder Kenneth øh... Olsen. Olsen, og uh, Kenneth har uh. vi en aftale med netop nu. Ja. Hallo. Fra Søvands Operativ Kommando. Som jo altså øh, har valgt Det er dem, der arrangerer det her Ja Korrekt? Ja, det er korrekt Sammen med Dansk ekspeditionsfolk Yes <laughs> Når man ikke tager telefonen Jeg kan sige uh... Kenneth, øh, hvis du lytter med Tag meget gerne telefonen 89 Hvis du sætter den på lydløs en Goddag, du taler med Anders Brændholt øh, og Anders Lund Madsen, der var så, Du skal få det i Kenneth Manosen. Tak. Der bliver tøvet. Ja, vi har en aftale, ja. Sådan, Vi har en aftale. Øh, det kan jo også være, at der har været en øh, form for øh, nødmelding. Sokker ude. Ja, det er jo det. Jeg kan sige, mens vi venter på Kenneth, at øh, Så kommer skibet jo ind. Klokken kvart over seks, og så er der festen, at vi et crescendo med Københavns Drengekor og en tale af videnskabsminister Helle Han tager den ikke? Nej, det kan godt Hvem var det også, der sagde, at vi skulle ringe lige nu? Det, det var Jens. Det var mig. Han sagde, at han var færdig med møde kvart i. Ja. Ja. Kvart hvad er, i. Vi, hvad er klokken nu? Den, den er 48. 49. Nej, 50. Jeg, jeg kan sige, at jeg tror jeg ikke, vi får fat i hjem. Det er da jo fuldtændig af. Skal vi så ringe til Dansk Ekspeditionsfondet? Ja, det synes jeg det. De var også med til at planlægge det. Ja. Var det det? Jeg ja, jo, ja, ja. Så det er ikke bare noget vi gør nu bare for at nu ringer vi bare hovedlyst rundt Nej. Nej, Nej. Det, var dem, det er dem vi først vil have fået ligesom fat på. Det er vores koncept. Udselddanskeligt. Anders vores koncept der ringer hovedlyst. Nej, Det er en øjeplanlægger han ikke tager telefonen. Ikke særlig fitter afstuder det koncept her. <laughs> jamen ja, det er bare jeg har ikke rigtig blod briefet på det her. <laughs> Men hvorfor skulle man da også i det? Ja, det vil jeg ikke komme meget ud af. 35, 32, 41, 76. Det er jeg har en producer på alle andre programmer. Verdens bedste formiddag har din pige på 19 år, der er producer. Hun er ligesom deres knapabe, der ringer op. Her, der er det mig. En af værterne. Uh. Det er Thomas Birk. Hej Thomas Birk, det er Anders Lund Madsen og Anders Breinholdt. Du er i radioen. Hey, det er det? Ja, øh, er det okay? Det er helt fint. Æh, vi ringer på grund af det med festen i morgen, for, for øh, om, om, om du har en fra, øh, af dem arrangørerne. Jeg kan forstå, at I har været med til at arrangere festen i morgen nede på lange linje. Ja, de der oplik, så skal jeg lige se efter. Tusind tak. Jeg har netop fået at vide, at det er eks lukker i besparelserne. Hello. Det er Det, det er det. De to mennesker på arbejde, der er to mennesker i DRX. Det er inde på Geologisk Institut. Det er et dejligt sted. Hallo? Hallo? Jeg stiller lige ind til Jens Claus Hansen. Tak skal du Tusind tak. Kender du ham, Anders? Nej. Han lyder rart. Altså, det er et pænt navn. Nu synes jeg, du skal starte, Anders. Oh, oh. Det er Jens Kraus Hansen. Goddag Jens, du taler med Anders Breinholdt og Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio og programmet, der hedder De Sorte Spejdere. Goddag. Vi skal gøre dig opmærksom på, at du direkte i Radio, bare så du ved det. Ja. Det håber vi er ok. Det er helt okay. Jens, jeg har et spørgsmål. Ja, Anders. Jamen, jeg, jeg ved ikke tvivlge om, at Jens nej, nej, det tror jeg bare, kan. Jens, øh, i morgen kl. 17, når øh, Galatiera-ekspeditionen kommer hjem. Væderen ja. sejler ind ved lange linje. Der er der lavet... Undskyld? Ja, det er 18.15, Undskyld, 18.15. Ja. Der er der... Øh, hvad nu, hvis de kommer ind 17.15? Hvordan hvad sørger man for, at de ikke gør det? Ja de regner på det hele vejen, og okay. det, de er dygtige folk til det. Men det, er vil vide, det er... Øh, I har blandt andet været med til at arrangere noget underholdning kl. 18.15, når, når skibet kommer ind. 17. 17.18.15. <laughs> ah, ja. ja. Øh, og og Jens, ja, har du været involveret i det arbejde? Det er korrekt. Det, som øh, bare fanger vores øje, det er, at øh, Anders har jo været med på skibet. Det er en historie, som er meget gammel og kendt. Jeg øh, har også været lidt målgruppen ved den, og øh, det er der også mange folkeskoleelever, der har været. Ja. Øh, og det har været obligatorisk i de fleste folkeskoleklasser, at man har skulle øh, handle, arbejde med gartertære øh, ekspeditionen osv. Må jeg så spørge om noget, Jens? Og ja. Løl, hvis det ikke er dig, der har booket dem her, så må du godt sige nej. Men hvorfor? Og jeg spørger dig igen. Hvorfor? har man hyret Leonardo Petersens jazz yes Kapel. Kapel. Kapel. Som spiller et nummer som Copy of One O'Clock Jump <laughs> og Lady Big <Be> Good. <laughs> altså, Jens, du, inden, du svarer, ind, inden du svarer, vil jeg godt fortsætte og spørge, hvorfor <laughs> ja. spiller Søværnets Tambokorps med <laughs> og drengkorps. Ja. Drengkorps. Ja, så, på, på, jordkorps? Drengekort. Ja. Det det... Altså, Søvand, Femme og de spiller, fordi det er, de laver sådan noget spilleri, og det er tradition at lave noget tatur, det gør de altid, når der er sådan noget med floden ikke. Så det er den del af det, ikke? Okay. Okay. Så er det jo Jens, det kan hurtigt over. Altså, der har vi jo, vi har fået nogle gode råd med det ene og det andet, ikke? Og så følger vi dem og siger sådan noget, det er noget jazz, der spiller stiller roligt, uden at det er en fuld rockkoncert, for det har vi ikke penge vel Men altså, hvis der er nogen der melder, så er det så fint. Men altså, og derfor så skulle de spille det. Men der jo det ved det, at nu har vi jo været forskellige steder rundt i verden, og de kan altså også spille andet jazz jazz, Så de spiller sådan en afslappet noget, og har vist også, så vidt jeg har hørt det sådan noget vestindisk musik øh, på repertoireet, og der kommer Jens. vi jo lige fra Vestindien. jeg håber det ikke, at det er ikke bare det er del af det. Nej, det ikke, nok. ikke for noget. Prøv lige, prøv lige at høre prøv lige at høre. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men det her det, er det jeg bookede Prøv lige at høre. Ja. Forestil dig, der er en masse flok øh, <laughs> folkeskoleelever af 7. til 10. klasse, der er røget ned på lang linje. Og så står der nu med brede røde jazzseler Jens, og spiller swing-jazz. Det kan du også noget Skal vi skaffe Nick og Jay? <laughs> skal vi skaffe Nick og Jay til at komme ned på den kaj? Altså jeg ved ikke om det er for sent, du? Nej, det er ikke for sent. <laughs> ej, ej, ja, du skal lige have det sidste, nummer med på vejen. Det er et vanligt begut med Leonardo. Men den er god. Det er den altså ikke. Jeg er ked af det, Jens. Det er, det er det det Leo Ja, Leomathisen Jam. Ja, det er godt. Æ, Jens, tusind tak, fordi godt. vi måtte ringe til dig. Og så, så vil vi bare sige tusind uh, velkommen hjem til Vedern. Og uh, tusind tak for ja, at du har ringet. Jamen, vi håber, det går godt at se jer alle sammen. Ja, ja tak. tak og held og lykke. Ja. Det er i Det er godt. Hej. Og så er det tid for at åbne en tube Ja, det tror jeg nok, det er. Så kører vi uh, jazztrokken i, i havnen.